Ebea eh Maiduakgen edizio hori aurkezdu du sue, hauna austeko pizkat goitarazi perdin festilashaien espiritua senda. Ebe eh berriz sinan ardiki ne ongi da eta uh, hori la uh, ber goize bat uh, programazioa eklektikoa eta originala den egina uh, Sartzeare uh, aski merke eta dena merke derentzat eta behar entzatzen gira be, espiritu horrekin engauza egitea eta espiritu hori uh, hiendi haipasaraztea. Merritzen kokatuak existen, nu nira ganen da sortzen bestibaraz? Uh, Bezaz bezala ziraxai, bedura mairu urte eta uh, balen ondoan, uh, merritzeko gazetxearen uh, animaleko aparkariko bat. Eta betidanik hor egin dugu eta hor sartzen dira jende asko. Iaz, gure jokoja egin genuen pöpet maztazekin mila bost zehun eta goita amara edo garako zerbait. Eta bazen noino tokia, beraz ebe ogu hori tokia genera gazte txaren ondoan, hori badu gara ere ebe zer nahia, beraz tokia hori gure ezad bikain. Zaituzte Bultzatolako festival bat proposatza hemen miagitzen? E beh, uh, hor, beh, dura mair urte, miagitzeko skate parkea eta, eta gaztetxa, beh, justu ondoan, ondoan dizidean, di eta garekin beti be miagiztaraak izan dira eta beti onali uh, berdinakoak, eta beraz, garekin aizuten zerbait egin eta hori, hori, hori, beh, festi laxai sortu dute dura mair urte, beraz eta be piskanaka piskanaka be hartu du hartu du taia ndia ke postibuke irantsundu eta hoja xira xiran gaztetxean egiten zen eta gero piskanaka be andituda eta hor dura bospa urte handia andia esanen seta belas ez da geagu gaztetxe eta skatepark bakarrik bainan agindugu elkarte bat festela hasi iznenean eta hor elkarten ditu ebe miertseko jendearen itari Guk badugu ere helburua el, el elburua Euskararen uh, e, datzea eta hori meagitzen uh, bat dugu lehen apiskat, beraz, bez uh, zidrarchaiekin eta golako ekimenekin uh, nire ustez uh, eta baditu goa dibidearen nintz. Uh, ebe iendeen uh, espiritual datzean da eta iendea korko aldibidez bezkiet parkean, uh, duara ezeketan machukte eta arritu dira Euskaraz uh, ik ikastean. Eta Haiiek ziren lehen kideak bezira saikin eta orain e age eusskarazpenari diremenzatzen eta hoinik uh, bikaina attzenematen duzu. Hiru egun uh, programatuak dira aurten hasiko dira egin ostiralaarekin. egunero seitan irekitzen daur, hori da. Baki. Ba hori ba, da seietan niirekitzen dugu eta beraz aurten uh, e, Baitugu uh, kasik bi big gahaualddi pixkate hori, Iende uh, ezberdinak ere uh, unkitzeko, beraz, horztiralean, uh, ebe hartziko gira ezkait uh, kontest uh, Trash-Lashai ekin, ortean beraz, eldo entzat bakarrik, eda izanen ezkait uh, Oztopolei eketa bat. Eta beraz Price Muune batekin horie la une zat eta hori urtero bezala egiten dugu kontest bat. Eta beraz postilarean e izain da jok jok ispirituuan opiom du peuple, le peuple de l'herbe, pa, Pastor ofmpet eta olako soinu uh, uspetsuekin uh, peuple de l'herbe eta opio du peuple uh, izenez eta berez uh, aski ezagutuak uh, dira eta... Opium, uh, Eta ikusiko baina, eustez horstilala uh, chok ukanen dugu eta horkin dertsua. Urtero ez dugu ufetsi altsaik, ez dugu uh, musika ahlo batekin bakrik egin dugu. Uh, oekan dugu gojira, uh, oekan dugu gero rege, uh, oekan dugu denetarik beraz horstilalean. So, uh, eba utatu dugu horak eta horba hitugu. Gainera horak ezberdinak, eta dugu horak ezberdinak. Esberdi, eta ba dugu horak, eustez bot, ebe dira... Um, eh uh, kantariekin eta dantzariekin eta dira be uh, français variété berricart berricart sentiment tout est donc hori biskat uh, uh, ingarria izaten alda gero pasteau of mepette de la ezagunak. eta uh, ari dira um, be uh, egiten metala uh, bacric haysin uh, instrumentoki eta alaireazmentu google gauza, ne ustez aski orijinarak uh, jok hokorroan uh, bai ostirale ostirale ostiraleko Erumatan aldizizejan duzue Ego Amerikari pixkat uh, itzulttzen zitela? Ba uh, uh, eskualddu kosten dura bizpau urte kunbia hasten da sartzen uh, laun la batetan beraz boguk uh, ori nahi genuen uh, ere uh, egin eginfezieera zaen eta joten nuukan dugu para da, uh, laek gozekin uh, kontaktua ukan dugu eta bikaina egonda uh, eta biziki motzi eta beraz uh, gurekin gurekin. Uh, Abantura hori egiteko, beraz, larrumbat uh, gauean hori da gure uh, uh, fitxak gainekoa, beraz, uh, laie ghoz. Eta beraz da kubanoa eta gero baitugu, Eta gero baitugu, be, xiko uh, gira partizasekin, eta zon lasai, behiak dira, be, hront tokiko ere, uh, tokiko rap uh, uh, kolektiboak eta hori um, eta gero, badugu dugu, baltsa alupe, baltsa alupe dira, oh, uh, dira, ahront uh, eroak dira, baute uh, mozo dira, egite, etu nuen musika, Ajunt dantzatzeko eta instrumentu banitzekin, hain izdira eszenan eta e, aien filosofia da jendea renipurdean mugidaztea eta as, asaltatzea eta hori eginen dute e, beti ezara, bai. Igan dea, familia lagoa, hau jentzat ere toki bat izanen dela? Ba e, be, Pizkanaka... Uh, Befezi Lachai hori be, handitzen da, boge Pizkanaka, eta orten, be, Iaz be be, de Iaxi gandea igandea irugarren eguna berberaz egitea, eta egin genuen bela chaiki, orria berdik tigure espiritua, uh, Bezikil utzipi bat, or, uh, lagunen artean eta bon, eduki genuen, bainan lehen urte batez, uh Hola, skinen eta gero egin uh, genuen uh, konzertu tipo bat, la shay batekin uh, Kanapé batean eta horren aurten den nengen, genuen hori uh, ebe biderkatu eta jendeari uh, jendei familiei uh, etortze enfin eh, naia er, eh, ematea. eta hori hori zen ideia ere uh, eta ebe eta tasquet parken leen ideia ke lehen shayen uh, leen Et bien on dira, beraz haiek uh, uh, para ere beti fait c'est la eta momentu gochobat pas ça, ben la 6 kg on dugu, argentatsokoa uh, que uh, uh, bidarteko la bilarteco uh, mushikaria le uh, islandavera biskinaria egiten ditu, dit, badu dj bat be de gibelian et ta ba ditu, uh, bat instrumentu ezberdin caché uh, eta je Eta hori e erotasuna, parteko parte atuko du uh, Fesila Chayen igandean. Hori programazua rentzat, uh, aurten ere... zuen uh, uh, norai gana alde... Uh, ekologiko alternatiba ere indartu duzue, label bat lortu duzue... zer egiten duzue orgen alde zuak festivala untan? Eba hori beti aski hori gazetxean... Uh, gazetxe kasi guztiak bezala... Uh, aski alterantzi gira, beraz... Uh, Hor egiten dugu, uh, Gihomea artean uh, uh, igamde alternatibo bat, beraz hor bezikirua lehen haipatu duduan bezara eta orren zat. Gai horten uh, entxatuko gira eta lortuko dugu, egiten merkatu uh, alternatibo bat, beraz izanen da gauzatzi bat lehen urte bat entzat. Izanen dira amak bat uh, estanda eta erdi zerdi uh, moztua. Alde, alde partietik izanen dira elkarteak, A, bidez, e, be, eusko, aurten lehen aldikoz Fesilasaiak Euskoa ahitzen du ofizialki, lehen ahitzen ez sobrau ofizialki beraz ahitzen dikain. Gero txirin dola elkahte harekin, horiek dira um, besiketa promurgatzen duten bayonako elkahte bat, Olako, Bizpairu, Elkarte eta beste... ...merkatua merk alternziboa orren partean... ...izain dira, beha, artesanoak esanuak... Uh, ...miagritzu angeru eta tokiko, tokiko iendeak... Uh, uh, ...kashik denak gazteak eta... ...adiru ez, beha, t-shirt eta egile bat, hor ekologiak uh, harkiak... Pidartan, gero izanen da... Um, tipo bat, joa uh, etan dela itxas, itxasuan uh, sekat zera plon, uh, plon delakoak eta uh, egiten intuzu uh, eskultura korrekin. Beraz, baietugu gori, uh, ta horiek uh, sorpresza uh, nirustez gauza politak egiten uh, kusten alko dituzue merkatu merka alternatibo hortan eta beparata zen ere or, be tokiko artista eta beina ecoe responsabilidadte bat etekin ere ebain e, sinian etaatea eta jaipeli e, publikista eta egitea eta or, gu, gurekin gurekin zerbait uh, originala eta alternativoa proposatzeko. La guntela goaitzuet hiru ekonometan? Ba, bai, oho be urtean seah uh, gira ekipa aski aski, aski, aski una, dakit, uh, Bilkuretan ama goz eta eta giru uh, baitugu uh, ebe uh, beste gude lagunduziak eta tokian bertan uh, zakitzu zen seman giren bain beti uh, beti aski gira hor uh, uh, uh, uh, uh, la rumat fa ostirale la rumat eta igandean o igandean dena bilduber bilduber da jende jende hatzmateko Baina beste nazez, bikain hori baietugu iendea motibatuak eta urte ero gainera berkazik berdinak etortzen dira ez da, eksperientzia bikaina egindute eta dibidez nik hori baietut lagunak ez bat Euskal munduan uh, bizi eta eta ariak etorri eta be deskubitu dute mundu hori eta horrein horrein uh, kapabe dira, be, gara gardo bat euskalaz uh, Galiziar eta loku gozatzi utzuk hori da be gure el burua pizkanaka pizkanaka alegir la lortene Sa ba madiende production est a peu près chez Gunka adusteola muga bat O, muga, uh, mugarik ezakit, zebatien uh, ezakztuko den, Baina uh, Ez, nire ustez, behiaz, uh, pepet maztaz, ara ere... Uh, Ozan animaleko hazen eta ukan, ukan genituen beraz, mira, boste Eta baren, gero iaz zen... Uh, Oztira eta larunbatat, baren larunbatat zen ara ere gau aldi... Uh, gau aldi... Uh, diagoa. Et nagusia, bai, eta hor... Uh, Aukten baitugu... Uh, baitugu bina gutschelaren eh euh, beko munduan euh, ostiralean upm du peuple et le peuple de l'air er, et ta pastor femme pète euh, be sagunua dirala beraz gero sifririk shi, hola ne ustezoa eta mila pertsona la rhumate en ostiralean eta la rhumatean euh, e eta ditugu lasaiki laie grosse euh, eb ez da osutan pasatzen ere men eta hor euh, modan da biskat euh, Ebe uh, soinu hori eta musikalki hor kontzertuekin uh, beti atopeda, indartsua eta ne ustez programazioak ekin, bai ukan ditugu bi egun indartsu, uh, uh, indartsu, uh, uh, kif-kif, biskat uh, berdinak, uh, ukan ditugu, bai,